«Чоловіків треба вбивати через одного!» – любила повторювати Вовикова бабуся. «І мене?» – перелякано питав п'ятирічний онук. «А ти, моє золотко, ти, Янгулятко, ти ніколи не заподієш таких прикрощів, як твій скаженний батько!» Заспокоювала вона малого і у вихідні дні одягала хлопчика у спіднички та сарафанчики з ніжним рожевим мереживом. Коли треба було йти до дитсадка, бабуся діставала з шафи інші речі. Ненависні сині шорти, що сковували рухи, грубі сорочки з фланелі. І вовик пручався, ревів і вимагав зав'язати бантика. «Сонечко моє!» – цілувала його в лобик бабуся. «Зараз треба йти на люди, а ти усе ж таки хлопчик». «А раптом мене вб'ють на вулиці», – казав малий, згадуючи бабусин девіз. «Не кажи, дурниць», – заспокоювала вона, – «тебе не вб'ють, ти – ніжне створіння. Тільки не водися з тими бовдурами, що стрибають з гаражів, краще приятелюй з дівчатками». Мені буде спокійніше. Коли Вовику виповнилося сімнадцять, він уперше, крадькома, заліз до бабиної шафи і витягнув на світ божий її велетенську білизну, наче пив Бюстгалтер на свої худі плечі. Невідомий, приємне відчуття пронизало його. Він довго крутився перед люстром у передпокої. Приміряючи бабусині капелюшки, хустки, чоботи та спідниці, потім, тремтячою рукою, нафарбував губи рудою старечою помадою. З люстра на нього дивилася зовсім інша істота схожа на привокзальну повію. Щось не те розмірковував Вовик. Це не інтелігентно. Це сором. Відтоді у нього з'явилася велика мета. Він старанно відкладав на неї гроші, прискіпливо роздивлявся вітрини магазинів, робив вирізки з модних жіночих журналів. Через рік він уже міг відрізнити парфуми ланком від дешевої польської косметики, знав обсяг своїх грудей і те, що французька білизна краще завітчизняно. Нарешті день здійснення мрії настав. У Вовика було зібрано 200 доларів. На той час він уже закінчив училище та звільнився від контролю суворої бабусі. Найголовнішим було сповнення давньої мрії. Тільки заради неї він і борсався в цьому жорстокому для нього світі. Цей день настав. Вовик пішов витрачати гроші. Спочатку у відділі жіночої білизни він купив найдорожчий комплект – вузенькі бікіні – та гіпюровий бюстгалтер червоного кольору. У відділі косметики придбав грим та парфуми. Сукню і черевички він вибрав особливо уважно. Молода продавшиця збилася з ніг, підбираючи товар. Ваша дівчина худенька чи повненька? питала вона. Ну, мабуть, така як я. Червонів вовик. Тоді вам потрібен сорок шостий розмір, а туфлі, мабуть, тридцять шість. У неї нога завелика, мурмотів той. Нарешті він підібрав чорну сукню на тоненьких бретельках, і з великими труднощами чорні туфельки тридцять дев'ятого розміру, на високих, тонких шпильках. Він летів додому, як на крилах. Бабуся на той час уже злягла з паралічем і не виходила зі своєї кімнати. Вовику ніхто не заважав. Він з благоговінням виклав свою здобич на трильяж. Він перебирав покупки, занурював носа в пахке шмаття і почувався... Неймовірно щасливим Нарешті він наважився переодягтись Але тут на нього чекали неприємні несподіванки Бюстгалтер провисав Ноги тремтіли на високих обцасах І до того ж він ушаленів від відкриття Ноги треба голити і голити щодня помада розповзалася по губах, а стрілки на повіках лізли аж до скронь. Два місяці Вовик боровся з прикрощами, вчився накладати грим, голитися, ходити на каблуках та підкладати в бюстгалтер шматки вати. Нарешті він досяг результатів. У люстрі З'явилася досить приваблива, хоча й трошки дивна, панянка. Другий етап був найстрашнішим. Треба було вивести її на вулицю. Але перемогти цей страх виявилося справою нелегкою. Тоді Вовик і зателефонував своїй давній подрузі, Лілі. Він... Запросив її до себе, хотів перевірити силу своїх чарів. До приходу старої знайомої готувався ніби до першого побачення. Перше ж запитання Лілі сповнило його гордістю. «Я, мабуть, помилилася квартирою?» – сказала вона. «Тут мав мешкати чоловік на ім'я Володимир із бабусею». «Ви не підкажете?» Потім вони довго сміялися на кухні, попиваючи пиво і будуючи плани на майбутнє. Вовик знав, що з Лілі він не пропаде. Того вечора вона потягла його по крамницях і за власні гроші накупила ще купу необхідного. Штучний бюст з латексу, розкішну перуку, чудові колготи з лайкрою, та ще подарувала половину свого величезного гардеробу. Вони насолоджувалися власними жартами, відновленим спілкуванням. Лілі запропонувала Вовику роботу, навчила правильно фарбуватися і носити модні речі. Відтоді вони були разом. Нічні клуби геїв та лезбійок стали їхнім улюбленим місцем зустрічей. Поволі, під керівництвом Лілі та деяких нових знайомих, артистів травестій шоу, Вовик навчився носити сукні з великим декольте. Щоправда, штучний бюст іноді міг відклеїтись у найвідповідальніший момент під час танцю, а від спеки текла й розмазувалася туш. Найбільші прикрощі траплялися з колготами. Вовик купував найдорожчі, але вони все одно пускали стрілки, і це страшенно дратувало. У сумочці завжди лежала пара друга запасних. Вдома й на роботі він нафішував своїх нахилів. Але траплялися й курйози. Якось, повертаючись з клубу, де він ледь відбився від якогось тлустого і старого гея, у власному під'їзді Вовик зіштовхнувся із сусідом, що курив у півночі на сходах. Той аж присвиснув, проводжаючи розкішну красуню масним поглядом. А потім... Просвіснув у друге, побачивши, що красуня видмикає двері квартири цього шмаркача Вовика. Вранці сусід уже читував біля його дверей: Ну ти, старичку!